66. Késő éjszaka fütyörészve érkezett haza Bondi. a széra, fügyülte fütyülte jókedvűen. Ha már éjszaka jössz haza, legalább csendben maradhatnál, fogadta Irén szemrehányón. Te még ébren vagy? kérdezte Bondi meglepődve. Képzelt, kíváncsi voltam, hogy mikor kódoroksz haza. Bandi, virágos jókedvében megfeledkezve Irén figyelmeztetéséről, újra rákezdett a buonaszerára. Ha már rám nem vagy tekintettel, legalább Peti kére legyél. Bandi megszeppenve a bajta a fütyülést és bűnbánó arccal türelmesen hallgatta felesége zsörtölődését. Más ember siet ilyenkor haza, látni akarja a gyerekét, hogyan néz ki hiszen ma eresztették ki a kórházból. De te, törőc is te velünk, míg én itthon kínlódom, te nyugodtan iszogatsz. Mulatóban is voltál? Ott nem, válaszolt a bandi, és sietett a másik szobába, hogy megnézze a fiát. Hagyd aludni, figyelmeztette Irén, és gyorsan becsukta a férje óra előtt a már résnyire nyitott ajtót. Lefogyott ez a gyerek szomorodott el Bandi. Most jut eszembe Irénkém. Hoztam nektek? Nem vagyok rá kíváncsi, mit hoztál, mondta Irén, miközben azért kíváncsian bontogatta az asztalra helyezett kis csomagot. Azt hiszed, hogy egy kis cukrász süteménye mindent jóvá teszel? Addad volna azoknak, akikkel együtt lumpoltál? Nem lumpoltam, tárgyaltam. Képzelem, miféle tárgyalás lehetett? Buena, sera, signorina! Gyönyörű. Olasz kereskedőkkel voltam, egész este ezt énekelték. Tényleg? hitetlenkedett Irén. Arról még sohasem hallottál, hogy a vendéglátók egy külföldi delegációval elpoharazgatnak? Akarod, hogy fölhívjam solti társot. Ő is ott volt. Felesleges! Biztos régen az igazak kámát a Lussza. Tudod, hogy fehér asztal mellett néha eredményesebben lehet tárgyalni, mint bármilyen tanácsteremben? – Főleg nőkkel – jegyezte meg gúnyosan Irén. – Ne mondj ilyed! – Miért? Velem is így tárgyaltál, annak idején? – Irén? – Mit ezel, Persze azóta más szelek fújnak. Fontosabb ügyfelekkel tárgyalsz. Velem már nem érsz rá. – Látod – Ebben akad Némi igazság. Némi, ma azt hiszed sokáig tűröm Minden Mindent én intézzek, mossak, főzzek, takarítsak, járjak hivatalba, iskolába szaladgáljak, meg a kórházba. Amíg én kínlódom, gazsulálok az orvosoknak, meg az ápolónőknek, addig te olaszokkal csatangolsz. Ma ezért nem értél rá. Azelőtt meg az olimpiát kellett nézned a televízión. Négy évenként. Nekem meg állandóan robotolnom kell, én nem járhatok delegációkkal szórakozni. Értsd meg, ez is a munkámhoz tartozik, Irénkém, mondta a csitítóan bandi, és megpróbálta átkarolni a feleségét. Irén azonban eltolta magától. Hagyjál! kiáltotta hisztérikusan. Aztán eszébe jutott az alvó gyerek, és már csak halkan, de dühösen sziszekte. – Hagyj, mert nem tudom, mit mondok. – Vigyázz, fölébred a gyerek. – Most egyszeriben eszedbe jut a gyerek? Különben is éjjel kettőkor aludni szeretnék végre én is. Másnap reggel nem a lumpolásból hazatért Bandi, hanem Irén ébredt fejjel. A konyhába támolygott. A férjét már felöltözve útra készen találta. – Te már fent vagy? Kérdezte tőle, ujjaival a homlokát masszírozva. – Sőt, már meg is reggeliztem – mondta Bandi. Kicsit megszáradt a vajas kenyér, de azért jó volt. – Vacsorára készítettem. Hoztál tejet? – Hoztam, én hoztam tejet, de te nem készítettél nekem tiszta inget. Legalábbis nem találtam tisztát. – Nem – kérdezte álmosan Irén. Igazán sajnálom, nem volt időm kimosni. A tegnapit már nem vehetem fel. Nem gondolod? kérdezte Irén most már idegesen. Hogy túl igényes vagy, hogy túl sokat követelsz tőlem? Nem értem, mire gondolsz. Nem tűröm, hogy állandóan szemrehányást tegyél. Nincs tiszta inged? De az nem jut eszedbe, hogy millió dolgom volt a napokban? Itthon, a hivatalban és a kórházban is? De tudtam, rengeteg tenni valód volt. Nem tudtad, csattant felirén hangja, most már győsen. Vagy legalábbis nem törődtél vele. Különben nem szólnál ezért a nyomorult ingért. Csak megemlítettem. És közben majd felnyársaltál a szemeddel? Ugyan, csillapította Bandi. Tegnap előtt elfelejtettem megvenni az esti hírlapot. Ezért is kaptam. Talán azt szeretnéd, hogy a teádat az ágyban szolgáljam fel? Még talán a cipődet is én pucoljam ki? Nem szeretem a teát, állapította meg komoran bandi. Irént már nem lehetett megállítani. Úgy szeretnél élni, mint a török basa. Csak hogy ennek vége, vedd tudomásul. Bezzeg, azt nem kérdezed, hogy mi lesz Petikével. Ki vigyáz majd rá? Ki törődik vele? Ki viseli gondját? Éppen ezt kívántam megbeszélni veled, mielőtt elmegyek. Az utolsó percben, amikor a gyerek már itthon van. Jó, hibáztam. Nagyszerű, tehát mit tegyünk? Ma még maradj itthon vele te, aztán megkérjük a mamát. Én pedig nem bízom rá Petikét aztán, hogy azt a húst adta neki. Kár felhánytorgatnod, Nem volt annak semmi baja. Akkor se bízom rá. Bandi némán át gonterhelten bámult maga elé, nem tudta, mit is mondjon. Szabadságot kérsz, ajánlotta végül. És azután, Petike napközibe megy igaz? Igaz, tíz és tízezer családnál így van ez, nekünk sem marad más megoldás. Tévedsz szédesem, nem csak ma maradok itthon vele, de holnap, holnap után is, meg azután is. Nem engedem tönkre menni ezt a szegény, legyengült gyereket. Családanya leszek, házi asszony, és akkor talán a cipődet is kipucolom. Csacsiság, Irén, legyintett bandi. Nem viccelek, mondta nagyon komolyan az asszony. Ott hagynád az állásodat? lepődött meg az ura. Ott? De hiszen tavaly azért nyúztál, hogy engedjelek dolgozni. Az tavaly volt. Azóta nem csak a világ változott sokat, hanem én is. Megfontoltad? Alaposan. Mást is eltart a férje, még ma kilépek a vállalattól. Már szóltam is anyádnak, hogy jöjjön addig ide. Hát jó, de aztán ne tegyél nekem szemrehányást. Bandikám! súgta elragadtatással irén, skarjai a férfi felé mozdultak. De most Bandinak nem volt kedve az ölelkezéshez. Légy szíves, telefonálja a minisztériumban, hogy elindultam, mondta az előszoba felé tartva, és leemelte a felöltőjét, meg az aktatáskáját a fogassról. Hollán Kati alacsony zömök lány volt. A titkárválasztáson a kiszes fiúk azért szavaztak rá egységesen, mert egyikük sem udvarolt neki. Így senki sem sajnálta, hogy Kati szabad ideje jó részét, társadalmi munkával tölti. Azon kívül lányok, fiúk mind tudták, hogy Hollán Kati rendkívül tevékeny. Tetrekészségénél csak a nyelvepörök szaporábban. Ezen kívül jó ízűeket tudott nevetni. Icút és jutkát is mosolyogva fogadta. Hollán Kati vagyok. Mutatkozott be. Technikus, no meg kis titkár. Ebben az utóbbi minőségben kértem, hogy gyertek fel műszak után. Őjjetek le. Icu a barátságos fogadtatás ellenére zavarba jött, és kissé feszengve menteget űzött. Már meg akartunk keresni, nem mint technikust, hanem mint kis titkárt. – Ennek igazán örülök. Kiszesek voltatok? – Igen, válaszolta Icu. – Nyáron táborban is voltunk, dicsekedett jutka. – Nyümölcsöt szedtünk egy állami gazdaságban a Balaton mellett. És nálunk hogy érzitek magatokat? Nem panaszkodhatunk, mindenki nagyon kedves hozzánk, de... De, kérdezte icu a kis titkár. Arra gondol, icu, hogy azért mégsem egyetemez, ahová sajnos nem vettek fel bennünket. Biztosíthatlak, hogy... Gyerekek, vágott Icu szavába Kati. Legyünk egymáshoz őszinték. Én tudom és megértem, hogy ti most nem érzitek magatokat valami túl jól, pontosan tudom, mert én is áttestem ezen. Öt évvel ezelőtt engem sem vettek föl az egyetemre. – Téged se? Na hát, ez óriási! – lelkendezett jutka, majd hirtelen elhallgatott, mert rájött, hogy Kati számára nem olyan örvendetes, hogy sorstársuk. – Miért nem vettek fel? – érdeklődött Ticu. – Mert nem voltam elég jó tanuló, – ismerte be hollán Kati. De azért én is épp olyan szerencsétlennek éreztem magam, mintha jeles lettem volna, s úgy csapják be az órom előtt az egyetem kapuját. – És akkor mindjárt idejöttél? – Munkásnak. Később tanulni kezdtem esti technikumon, és másfél éve technikus vagyok. Katin látszott, hogy milyen büszke arra, hogy ő technikus. Icuban már nem tudott ilyen lelkesedettséget kelteni ez a lehetőség. Dolgozni, meg tanulni is egyszerre. Kicsit sok. Akarni kell, és megy, vonta meg a vállát Kati. Most azonban van egy sokkal könnyebb megoldás is. Icu és Jutka összenéztek. Látták egymáson, hogy ugyanarra gondolnak. Mi tovább akarunk tanulni, mondta ki Icu, makacsul leszegett fejjel, Mindkettőjük véleményét. Természetes, hogy tovább akartok tanulni, ismerte el Kati. Ti csak azért jöttetek ide, hogy legyen egy év üzemi gyakorlat a hátatok mögött. Meg az a kis pénz is jól jön, vallotta be jutka. Persze, helyeselt Kati. Ha egy évig maradtok, betanított munkások lesztek, de akad más lehetőség is. A technikum esti tagozata? kérdezte Icu. Más. Aki érettségizett és szerződést köt a gyárral, az másfél év alatt elvégezhet itt az üzemben egy tanfolyamot, és utána vegyipari szakmunkás lesz belőle. Nem is bolondság, vonta meg a vállát jutka. Mindig jó egy szakma az ember kezében. Ez a másfél év azt jelenti, hogy csak két év múlva jelentkezhetünk újra az egyetemre, figyelmeztette jutkát icu. Nem kettő, hanem négy év múlva, javította ki hollán Kati. Mert a szerződés szerint, aki így nyeri el a szakmunkás képesítést, az két évig még a gyárban marad. Az nagyon nagy időveszteség, állapította meg Jutka. Abban az esetben, ha az ember biztosra megy a felvételinél, állapította meg töprengve Icu, mert ha nem megy biztosra, akkor az a másfél év már nyereség. Végre is egy szakmunkás már kész ember, vélekedett tárgyillagosan. Igazságos akart lenni hollán Katihoz, mert bár a kis titkár határozott célja az volt, hogy az üzemben tartsa őket, nem akart rosszat nekik. – Gondolkodhatunk még ezen? – kérdezte jutka. – Természetesen – felelte Vidámon Kati. – Csak gondolkodjatok, és ha döntöttetek, gyertek el újra. Különben is, mindig szívesen látlak benneteket. A falon a gobleinek, a márkásnak tetsző képek már ismerősként néztek vissza Irénre, Olga néninél. Meghatódottan ült egy sötét bársony garnitúra hatalmas foteljében, és nem győzte dicsérni a kávét, amivel Olga néni megkínálta. Remek, bizony a hivatalban nem főzünk ilyent. Azt elhiszem, kém, mondta nyájasan. A jó kávé nem csak azon múlik, hogy mennyit teszünk bele és hogyan főzzük, hanem a keveréken is. Egy aranyos asszonyka szokta hozni nekem. kereskedő volt a férje. Mennyiért adja? Ajándékba kapom tőle, bűbájos teremtés. Szerencsére szép számmal vannak ilyenek a szövetkezetben. Hazám, mondlányom. Hogyan tudsz kijönni azzal, a, azzal az anyósoddal? Nem lakunk együtt? De találkozni csak találkoztok. Édeském, bevallhatod, hogy még az sem kellemes. Szerencse, hogy szegény Károly bátyádnak Isten nyugosztalja, nem kellett megérnie, hogy nem akadt dolga ilyenekkel. Érénkém, van egy kis rumom itthon. Sajnos mostanában gyakran megfájdul a gyomrom, ezért állandóan tartanom kell belőle. Iszol egy picit? Én csak az édeset szeretem. Kár, igazán sajnálom, de most nincs. Ugyanolgi néni? Ha megengeded, azért magamnak töltök egy kicsit. Megint rosszalkodik a gyomrom. Tessék csak, nyugodtan. Visszatérve az előbbi témára. Nagyon igazad van. Maradj te csak otthon, a gyermeked mellett van a helyed. Azonban, gondolom nem csak azért jöttél hozzám, talán valami mást is akarsz mondani? Olginéni, a gondolataimban. Már lánkoromban is sejtettem, hogy azoknak a félelmetesen találó jóslatainak nem a kávézacban rejlik a titka. Kedves vagy, nyugtázta a bókot az asszony, és fölhajtotta a rumot. Igazán örülök, hogy Olginéni is helyesli az elképzelésemet. Mégis könnyebb szívvel maradnék otthon, ha tudnám, hogy van egy kis mellékesem. Egy kis dugi pénzem. Tetszik tudni, milyen rossz az, ha az embernek mindenért külön kell szólnia, magyarázkodnia az urának? Száz százalékig igazad van. Bandi ugyan helyes fiú, de sok mindent nem ért meg. Nem akarom azt állítani, hogy kis stílű, hanem, hogy is fejezzem ki magam, bizonyos dolgokhoz abszolút nincs érzéke. Ha megemlítem neki Ancsit, akkor mindjárt a plafonon ugrál. Iazajancsi az a Jancsi. Mereztette tágra a szemét olgi A fodrászom, tetszik tudni, meséltem már róla, hogy újabban odajárok. Emlékszem rá, valahová a Pozsonyi útra, emlékszem, hogy ne. Azt is említetted, hogy újabban a vendégeitől külön perseiben egy fürdőszobakájhára gyűjt. Micsoda memória, Olgi néni? Némelyek tíz-húsz forintot adnak neki. Bandi nem érti meg, hogy nekem is illik adnom vére. talán féltékeny is a te Jancsidra. No, de hagyjuk. Szóval, miről van szó, írcsikém? Gondoltam, talán nekem is tetszene tudni szerezni valami otthoni munkát. Persze valami kifizetődőt, amiben nem kell megszakadni. Himzés, ez lenne kedved? Lehet vele keresni? Csacsi, különben mondanám. Köszönöm, Olgi néni. Kit segítsen az ember, ha nem a rokonát? Elég baj, hogy ebből a világból kihalóban van már ez az összetartás. Igaz, cseppet sem csodálkozom. Valahogy nincs érzékük ilyesmihez az embereknek. Például az anyósod is ilyen. De minek is beszélek róla? Csak nyugodtan. Majd meglátod, nem bánod meg, hogy kiléptél az állásodból. Néhány nagyon rendes teremtéssel ismertetlek majd össze. Régi vágású úriasszonyok. Tudod, nem mindegy, hogy kik a munkatársai az embernek. Még akkor sem, ha szövetkezeti bedolgozásokról van is szó. Szépen keresel majd, ne félj! Az anyósom elég sokat dolgozik, úgy tudom. Édesem, bízd csak mindent rám. Munka és munka közt nagyon nagy differensz lehet. A jók, a rendes emberek olyant kapnak, amivel lehet keresni. A kedves anyósod nem tartozik éppen ezek közé. Gyanakvó, proli, a múltkor előleget kér tőlem. Valamit nem töltöttem ki neki, mindjárt figyelmeztetett, mint ha meg akartam volna károsítani. Ne rá haragudni, kicsit primitív szegény. Minden esetre én nem bajlódom tovább vele. Menjen csak rendesen a központi munka kiadóhoz, akár a többi. A te ügyedet meg majd én veszem kézbe. Bevezetlek a dolgokba, és mindent elmagyarázok neked. A legfontosabb, hogy ne légy szűkmarkú senkivel sem. Egy kis befektetés meghozza a kamatát mindig. De hát, te érted ezt. Az anyósodnak pedig egy szót se erről. Még csak az kellene. Mondok neked egy példát. Tegyük fel, hogy megkérnek hozzá nekik termózban feketét, mert nem érnek rá kiszaladni. Adnak pénzt is, három szimplára. Mit tennél te ilyen esetben? Viszek nekik. – Három szimplát? – Irén kicsit töprengett. Olgi nem szokott feleslegesen kérdezősködni. – Három duplát? – mondta aztán gyorsan. – Jó! – állapította meg Olgi. – Legjobb azonban, ha színültig tölteted a termoszt. – Milyen igaza van? – nevetett Irén, s vele kuncogott Olga is. – Tehát mi helyt elintézted, minden ügyedet felkeresel. Helyes, írsi. Igen, drága Olginéni. Olginéni most nem nyugtázta olyan örömmel rokona elragadtatását, mint előzőleg, valamint törte a fejét. Kézbe veszlek, mondta elgondolkozva. Tekintete előbb a perzsa szőnyegen futott végig, majd az aranykeretes festményekre tévedt. És azután mit is akartam kérdezni tőled? Nézett hirtelen irénre. Irén megfeszített figyelemmel, a fotel szélére húzódva előrehajolt, úgy hallgatta, hogy mit is akart tőle Olginéni kérdezni. Há, már tudom, kiáltott fel az asszony, mintha valóban csak most jutott volna eszébe. Bandi még ott dolgozik a minisztériumban, ahol régebben volt? Ott. Na hát, ennek örülök. Szép állás, bizonyára befolyásos ember az urad. Az lehetne Olginéni. Csak olyan élhetetlen. Jobban kéne irányítanod. Öztökélni kell az ilyent. Na, majd kitalálunk valamit. Lényeg, hogy előbb te kerülj egyenesbe. A jótevőm, Olga néni, angyal! Az élet eliramlik, mint legény, miután jó és rossz híreit leadt. Jutka anyja olyan elgondolkodtatónak érezte a mondatot, hogy nem is olvasta tovább a regényt. Gondosan könyvjelzőt tett a lapok közé, becsukta a kötetet, és az ölébe tette. Tekintetével nyugtalanul pásztázott ide-oda a szobában, mintha a postás regényt keresné, aki oly hamar eliramlott az ő életéből. Nemes vonalú arcán, s a nyakán lehet, hogy ezért jelentek meg olyan hamar azok a finom kis ráncocskák, mert túl sokat és túl aggódóan vizsgálta a lakás tükreiben az eliramló éveket. De a szeme alatti sötétárokról határozottan tudta, hogy jutka miatt keletkezett. Olyan nagy bánata volt, hogy a lánya külseje messze elmaradt a mögött, amilyen ő volt fiatal korában. Sehogyan sem értette, hogy egy fes férfi és egy sokak által valóságos szépségnek mondott nő gyermeke hogyan lehet olyan jelentéktelen, majdnem csúnyácska lány, mint amilyen jutka. Szerencsére jutka ezt nem érzékelte, vagy nem fogta fel olyan tragikusan, mint ő. A másik szobából, ahol Itzuval beszélgetett, most is kihallatszott csengő kacagása. Ugyan már nem kell olyan nagy feneket keríteni ennek az egész dolognak, mondta Icunak nevetve. Miért nem? kérdezte tőle a barátnője, homlokát ráncolva. Mióta reménytelen szerelem kínozza, ugyancsak megkomolyodott. Időnként szinte aggályoskodóvá vált. Nézd, magyarázta jutka, maradunk-e a gyárban vagy sem, leszerződünk-e hozzájuk vagy nem szerződünk, Minek ezen töprengeni? Gondolkodási időt kértünk hollánkatitól, és kaptunk is. Ráérünk dönteni. De jutka? Ez... Semmi de, vágott a szavába jutka. Nekem egyelőre nagyobb problémám, hogy milyen sportágat válaszszak a sportkörben. Nem tudom, hogy vívni tanuljak, vagy... Annyit nézed a televízión az olimpiát, hogy most már csak a sport foglalkoztat? A jövőnk ennél sokkal fontosabb. Egymás szavába vágva vitatkoztak. Jutka könnyedén, sokat nevetve, Icu pedig töprengőn, gonterhelten. Nem értem, Jutka, kesergett Icu. Te ezen még gondolkodni sem akarsz? Mert már nem vagyok olyan biztos a dolgomban, mint voltam. Egyet viszont jól tudok. Jövőre megint egy csomó frissen éret fiú meg lány jelentkezik, s nekik talán jobban sikerül. Ki tudja? Nekünk ez az év azért nem megy teljesen kárba, hidd el. Azt sohasem lehet előre tudni. Nem értelek, miért gondolkodsz így? Én nem tudom, és nem is akarom feladni a reményt, hogy orvos legyek. Mi csináljak? vonogatta a vállát jutka. Ha bennem nincs ilyen nagy tudat. Nem azért akarsz te mindenáron orvos lenni, mert egyszerűen irtózol attól, hogy munkás legyél? Én? írtózom. Mérgelődött Ticu. Az édesapám munkás, a bátyám sofőr, és tudom, hogy milyen emberek. Ki tisztehetni jobban a munkásokat, mint én, aki együtt élek velük egy családban? De akkor miért vagy úgy oda, ha esetleg nem lehetsz orvos? mert évek óta arról álmodom, hogy egyszer majd ott állok a betegek ágya mellett, akiket én kezelhetek, és meg is gyógyítok. Na nézd, vágott mulatságos grimaszt jutka. Ez csak ugyanaféle valódi tudat. lehet, hogy te mégiscsak orvos leszel. A másik szobában jutka anyja újra kinyitotta a kötetet, amit eddig az ölében tartott, és tovább olvasta a regényt. Ha valaki azon az estén benézett volna Szabóék konyhájának ablakán, hogyan csak elcsodálkozik, hogy az öreg Szabó miért járkál le és fel olyan nyugtalanul, mikor az asztalnál Laci fia a legnagyobb lelki nyugalommal tünteti el a tányérjáról a hatalmas szívás gombócokat. Szabóni ezen a napon is jóval tovább maradt irénkééknél, mint ahogyan szándékozott, s így Szabó bácsi elhatározta, hogy maga beszél meg a fiával egy rendkívül kényes ügyet. Természetesen nem ronthatott ajtóstól a házba. Egyszer csak megállt a fia előtt, és háta mögött összekulcsolt kézzel, fejét magasra tartva, kicsit szónokiasan mondta. Ma az ENSZ közgyűlése. Itt megakadt. Torkát köszörülte, majd hátulról hirtelen előrelendítette a karját, s a mellén összefonta. Laci nem nagyon szerette, ha evésben zavarják. – Mi volt az ENSZ közgyűlésén? – kérdezte szórakozottan. – Ma még nem hallgattam rádiót. – Van egyáltalán rádiót? – kapott a szón szabú. Végre egy olyan téma, ahonnan kiindulva elkezdhette a beszélgetést, amelynek folytatásaként aztán rátérhetett arra a nagyon kényes kérdésre, amivel tulajdonképpen elő akart hozakodni ezen az estén. Van rádiónk, jelentette be Laci, miközben újabb hatalmas szilvás gombócot tömött a szájába. Kinek nincs ma rádiója? Csak azt hittem mentegetőzött az apja. Mivel amúgy is olyan sok a kiadásotok, és Angéla esetleg ott hagyta a rádiót zsigának? Nem hagyta ott, mondta Kurtán Laci, és tovább bevett. újra járkálni kezdett a konyhában. Ez a jövés menés annyira idegesítette Lacit, hogy villáját nagy csörrenéssel lerakta a tányérjára, és az apjához fordult. – Valami baj van, papa? – Szabó megállt, és most már minden bevezetés nélkül kérdezte. – Fiam, nem tudnátok visszaadni a pénzt bandiéknak?